Slavoslovia a 155-a, de mulțumire pentru rânduiala celor Sfințiți. Aleluia, slavă Doamnei și Doamne, se istoase cel celceresc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cetea Sfântului mir, pe frunte și mână nepus, și cu fapte de iubire și slavă. La judecata ta am răspuns. Aleluia slavă ție, Doamne, să-i stoase, cel ce o bine și mulțumim, fiindcă în noi cuvintele rostite de tine, ca grâul, au rodit, de aceea prin noi minunile tale catalanții s-au muțit. Aleluia slavă ție, Doamne, să-i stoase, cel ce o cerestei, bine și mulțumim, fiindcă în cer și pe pământ, cuvântul tău prin noi îl împlinești, iar împărăția ta prin noi o sporești. Aliluia, slavăție, Doamne, să-i stoase arhileu cel ce bine și mulțumim, fiindcă în rugăciune, la chipul tău căutăm, prin cântare, pe tine te laudăm, și prin lucrare, pe tine te ascultăm. Aliluia, slavăție, Doamne, să-i stoase arhileu cel ce este și mulțumim, fiindcă râvna noastră este râvnată. Inima noastră este casa ta. Destinul nostru este porunca ta, plânsetul nostru este durerea ta, fiindcă bucuria noastră este bucuria ta. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisă-i stuase în cel te iubim și îți mulțumim, fiindcă iertarea ta este mântuirea noastră, slujba ta este menirea noastră, învierea ta este învierea noastră. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisă-i stuase cel te iubim și îți mulțumim, fiindcă ne cercetat și cu roa harului ai spălat, când cu îndelunga răbdare, sufletul nostru l-ai luminat și l-ai încununat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus Histoase, Arhereu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lacrima în zâmbet ne ai prefăcut, iar în sufletul nostru, teama Duhului Sfânt ai așteptut. Aleluia slavă ție, Doamne, și Histoase, Arhereu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă inelul mântuirei Sufletului nostru în degetul nostru l-ai pus și veșmântul de cinste pentru noi l-ai adus. Aleluia slavă ți Doamne Iisus Histoase, arhereu ce o celesc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mărgăritarele răbdării, blândeței, râvnei, milei, curăției, smerenii, iubirii, în mâna ta le-am adunat când ne-ai chemat și ne-ai binecuvântat.